Az RT nyári szünet előtti utolsó vezetőségi ülésén köszönti a résztvevőket. A hozzászólás fórumai a szokásosak, egy az SMS szám egy a telefonszám. Ám az első telefont nem mi fogjuk fogadni, hanem mi fogjuk intézni, mégpedig Aigner Szilárdot fogjuk felhívni nem sokára. Aigner Szilárddal való beszélgetésünk az nagyon komoly hagyományokra tekint vissza, és a beszélgetés igazi élvezetéhez szükséges is ismerni ezeket. Ugyanis az első beszélgetésünk Aigner Szilárddal, még Gödri Bulcsú kollégám társaságában történt két évvel ezelőtt, mindig nyáron szoktunk beszélgetni Aigner Szilárddal, általában a nyár ö, ö, kezdő hónapjaiban, főleg azért, ez általában a jú, június meg a július, a befejező hónapok az viszont a július és az augusztus. Hát ez a nyár már csak ilyen. Még pedig azért, hogy, hogy megtudjuk, Szilártól, mint az ország, az én véleményem szerint egyértelműen legnépszerűbb, legismertebb és legnagyobb tekintélyű meteorológusától, hogy vajon mire számítsunk a globális felmelegedésnek a terén. Két évvel ezelőtt a globális felmelegedés még közel nem volt akkor a sláger, mint mostanában, amikor Gödri Bulcsú, illetve Magyar Dávid kollégámmal az éter hullámain üvöltöztünk nagy erőkkel, hogy itt a globális felmelegedés fenyeget minket, és igenis az emberi tevékenység következményes a többi, stb. Tömegesen kaptuk az SMS-eket, Sőt, hát számos társunk is többek között az ellenpont is vitába szállt velünk, hogy ő például olyan kutatási eredményeket ismer, amely szerint globális lehűlés van. Orosz kutatók, és stb. stb. Tehát hogy így mindenki balgotelizálta meg vitatta el ezt a témát, amely a mi számunkra már akkor is egyértelmű volt, de hogy mennyire hirtelen ütött ez a dolog, be kb. annyira hirtelen, amennyire hirtelen a bőrünkön is érezhetjük, amennyire hirtelen augusztus 20-án megérkezett az a brutális vihar, ami emlékezhettek, hogy szana csapott az ünneplők körében, emberéleteket is kioltva. Szóval akartájt, ez nem volt egy annyira egyértelmű dolog. Ezért is hívtuk fel Aigner Szilárdot, hogy megbizonyosodjunk felől, hogy vajon az ő szakértői vélemény az a mi táborunkat erősíti-e, a további kétségekkel borzolja kedéjeinket. Aigner Szilárd, amikor felhívtuk és megkérdeztük, hogy mire számítsunk globális felmegedés ügyben, egy nagyon képletes Metaforát alkalmazott, hogy érthetővé tegye számunkra a kérdésnek a szakértő, ö, szakértő megválaszolását, amiben mi képzeljünk el egy rakétát. Ez a rakéta, ez a föld felé tart. Mi ezt a rakétát, ezt sem megállítani, sem visszafordítani nem tudjuk. Ez a rakéta, ez be fog csapódni. A rakéta pályáját nem tudjuk módosítani. Ez a szituáció. Az csak a kérdés, hogy a rakéta mikor jut el ide, és mikor okozza a pusztulásunkat. Ezt mondta nekünk Aigner Szilárd két évvel ezelőtt. Hát mi nagyon megr megrémültünk, amúgy is rémültek voltunk, de hogy Aigner Szilárd a mi legdémonibb félelmeinket ilyen, ilyen hihetetlen erőteljes képpel ö, támogatta meg, ez bennünk azt a képzetet keltette, hogy a baj az rettenetes. És mondtuk neki, hogy tehát szilárd, hát ha ez valóban így van, akkor ez, hát ez borzalmas, hát mit tegyünk, hát mi a teendő, hát mégiscsak a, mondjon már nekünk valami biztatót, vagy valamit, ami, amit egyáltalán tehetünk annak érdekében, hogy, hogy a helyzet javuljon. Azt mondja, hogy ő, ő optimista. És így kérdeztük, hogy igen, valóban, hát ez nagyszerű, miért? Mondja, hogy hát mert ilyen a természete, ő személy szerint. És hát így kérdeztük, de hát hogyan, miért optimista? Tehát egy rakéta tart felénk, nem tudjuk a pályáját módosítani, nem tudjuk visszafordítani, nem tudjuk megállítani, hát miért optimista? Mondja, hogy ő mindig is optimista volt, ő már gyerekkorában is az volt, ő később is az volt mindig, őnek ilyen a személy szerint a természete. Hát ezzel nyugtatott minket Aigner Szilárd két évvel ezelőtt. Egy éve, amikor már azért komoly jelei voltak a globális felmelegedésnek, még komolyabbak, mint, ő, mint két évvel ezelőtt, bár közel sem olyan komolyak, mint manapság. Tehát már csak ilyen ez a globális felmelegedés. Újra felhívtuk Aigner Szilárdot, hogy érdeklődjünk nála, hogy hát hol áll a rakéta. Fegner Szilárd azt mondta nekünk, hogy semmiféle rakétáról nem beszélt nekünk egy évvel ezelőtt, nem tudja, hogy miről beszélünk. Ne adjunk neki téves és, és fenyegető és, és manipuláló információkat a szájába, mert ő ilyesmiről soha életében nem beszélt. Akkor abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy Gödri Bulcsú kollégámmal a, a jobbomon tett, tehettem fel a kérdést, hogy hát de... Hogy gondolja ezt, Aigner úr, hát egy, egy éve, hát beszéltünk önnel, hát ön mondta, hát ne, ne tagadja le, kérem. Azt mondta nekünk erre, hogy, hogy nagyon nagy a felelősségünk nekünk rádiósoknak ebben az ügyben. Nem kéne riógatni az embereket, hanem inkább, inkább föl kéne őket világosítani, és hogy vegy, vegy, vegyük észre azt, hogy, hogy nekünk ebben a, ebben a dologban, dologban mekkora felelősségünk van, és nőjünk fel ehhez a felelősséghez. Tehát akkor nagyon felháborodtunk, és megke elkezdtünk mindenféle adatokat, akkor kéznél lévő adatokat a, a klímaváltozás.hu szite Citálni a Imer hogy igazoljuk az ő egy, év elő, egy évvel ezelőtt jön magát, mostan jön maga, vagyis hát akkor, akkor egy évvel ezelőtt jön magát, akkor jön maga szemében. Ö, és, és hát erre azt mondta, hogy ő, ő ezeket nem tudja sem megerősíteni, meg sem cáfolni, mert hogy ő egyszerűen csak meteorológus, ő nem klímakutató. Ö, tanástalanok voltunk, és az a tanástalanság ez máig tart, de ö, úgy gondoljuk, hogy ö, mint hagyományőrző emberek ezt a jó hagyományt, ezt folytatni kívánjuk, és most ö, egy év elteltével újra, én már harmadszor föl kívánjuk hívni a Igner és meg szeretnénk kérdezni tőle, hogy vajon hol áll a rakéta most.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 Ne el, ha természeti katasztrófát tapasztal. Ne szánakozzon a humanitárius katasztrófák láttán. Jegyezzen ön is az erté részvényeiből. Legyen nyertese a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga. Aigner Szilárdot köszöntjük a műsorban. Minden Hát képtelen napokat élünk, amelyek derűsek lennének, hogyha hőmérs, hőmérő nem 20 40 fok fölé, aztán meg egy hirtelen, hirtelen váltással 25 fokot nem esne egyik napról a másikra. Elképesztő ez az időjárás, és nem tudjuk, hogy milyen következtetésekre jussunk eznek kapcsán. Segíten önkünk ebben? Én azt gondolom, hogy nem érdemes ebből kiindulva következtetéseket levonni, meg az, hogy... Változik az időjárás, mint ahogy évmilliók óta változott, és bízunk benne, hogy még évmilliókig változni fog. Most egy kicsit erőteljesebbek a változások, ennyit lehet hozzátenni, meg azt, hogy tavaly úgy nagyjából a év közepétől mostanáig kevés kivétellel melegebb volt, mint a megelőző száz évben időarányosan. Ez egy egyértelmű fölmelegedés, meg más mutatók is mutatják, hogy... Az a prognózis mindenképpen nagyon jó volt, amit úgy az 50-es években a meteorológus társadalom most arra mondott, tehát időarányosan melegszik a légkör, ezt vártuk, már abban az értelemben, hogy elszámoltuk várni, nem igen vártuk, de hát jött, nem mm. lehetett tudni, hogy jött. Egy, egy jó, jó metafora lenne az, hogyha azt mondanám, hogy egy rakéta közeledik a földbolygó felé, és nem tudjuk megállítani, meg se kitéríteni az útjából? Csodá, te, hogy semmi, semmilyen végzetes dolog nincs. Kedves alkotó is, és ön is gondoljon bele, hogy a Földnek nincs olyan része, ahol nem laknának. Fönt a 8000-es, 7000-es, 6000-es magasságunkban, kint a sarkvidéken túl, sőt a sarkőrön is túl, igaz, hogy ott kutatók és időnként cserélik őket, de mindenhol meg tudott élni az ember, biztos, hogy egy melegebb, időjárási szakaszhoz is fogunk tudni alkalmazkodni. Ezek a végzetes metaforák elképzeléseket de komolyan gondolta el, amit mondod, de hát engem kérdezett, úgyhogy én válaszolok. Nem kell ilyesmitől tartani, melegebb lesz egyértelműen, de nagy bizonyosságban fogunk tudni alkalmazkodni. Minek lehet köszönhető a globális felmelegedés? Két dolog van. Ami itt közrejátszik az egyik, hogy mindig is változott a légkör, voltak ennél sokkal melegebb időszakok is. Csak egy érdekes példa, amit mondjuk úgy mérési adatokra lehet támasztani, persze föltani mérésekről van szó, hogy az elmúlt ezer millió évben Évenek csupán 10%-ában volt a Földön bárhol is egész évben megmaradó jégsapka. Azaz ebben a jó hosszú időszakban, mint egy 90%-ban melegebb volt, mint most, hiszen most ugye van be jégsapka, elég lendesebb, mint a déli, mind az északi ö, ö, sarkvidéken. Tehát a Föld természetes volt, a, a 90-et hasonlítik 10-hez, mindenképpen az ennél jóval melegebb időszak volt. Azt nem volt a Északok is. Semmi tragédia nincs, mondom most már harmadszor, mert, mert annyira erős volt ez, a, ez az elképzelése a megállíthatatlan rakétával, illetve a megállíthatatlan éghajlatváltozással. Gondoljon bele, pár évvel ezelőtt, mint össze sírtunk, talán valamennyien, vagy többségünk, hogy a Balaton most aztán biztos, hogy, hogy teljesen ki fog csapadni, hiszen olyan alacsony volt akkor a és két vagy három évvel eltört, és most megint normális, és úgy működik, mint egyébként is működött az elmúlt ezer évben. Tehát akkor kár lenne azt gondolnunk, hogy az emberi tevékenység, meg a fosszilis anyagoknak az eltüzelése, az telítette a légkört széndioksziddal, és ez a széndiokszid, ez, ez fűti, ez melegíti fel a légkörünket, és a globális felmelkedésnek nincs ért. Igazából ez a felelős. Nincs telítve, tehát sok van benne, jóval több, mint a természetes körülmények. De között. még fér bele. Abszolút. Ha, akkor jó. Tehát se, semmilyen fajta végzetes dolog nincs. Valóban az előző kérdésére nem mentem ki eléggé, ha emberi tevékenység okozta széndioxid növekedés, így a fölmelegedéshez való hozzájárulásban. Szidhatjuk magunkat, hamut szórhatunk a fejünkre, meg pláne másokére, hogy mi a csodáért égetnek széntözelésű kájhákban, és a többi. de tehát az emberi élethez hozzátartozik, hogy élünk, hogy izzadunk. Most az izzadságszagra gondolom, tehát kellemetlen dolgokat is tezzünk a többiek irányába is. Én azt hiszem, hogy akkor vagyunk etikusak, hogyha erről tudunk, és igenis és próbálunk elmenni a kellemetlenkedésnek. De megoldhatatlan, hogy, hogy az autósok egy része keretről nyugat felé megy, az úton, a másik része pedig nyugatról kelet felé, csak tartsák be azt a sávokat érten az alatt a közlekedésé, vagy emberi szabályokat. És akkor nem lesz itt különösebb baj, mondom én. Én meg úgy tudom, hogy az ENSZ-nek a kormányközi klímakutatás, vagy klímaváltozást kutató szervezet, az IPCC kiadott egy jelentést, amiben 3500 klímakutató vett részt, és azt mondták, hogy 90%-os bizonyossággal állítható, hogy a klímaváltozást az emberi tevékenység okozza. Ez de abszolút biztos, hogy igaz, tehát nem lehet vitatni, az emberi tevékenység okozza döntő mértékben. Csak van egy látás, nem látást kell mondani, nem. Nem, ha nem eléggé mert természetes klímainkadozás, és erre utaltam az egymilliárd évvel, vagy az 1000 millió évvel, akkor is óriási változások voltak, a legszélsőségesebbet mondtam a 90 és a 10 százaléka, és az az izgalmas, vagy azt teszem ezt a igazán izgalmassá a dolgot, hogy vannak ugye elképzelések, hogy mikor mi okozta a fölmelegedést vagy lehűlést, még természetes körülmények között, az emberi tevékenység nélkül is, de igazán megmagyarázva nincs az akkori ingás. Na most, ha nincs megmagyarázva, akkor természetesen oka volt, egészen biztos, de ez, az ok, ez a titkos ok, ez most is működhet, és esetleg pont az ellenkező irányba viszi, mint az emberi tevékenység, hiszen alkalmanként ugye a földmelegedést okozott az a titkosok, ok, alkalmanként pedig lehűlés. Na most a klímakutatók véleménye az természetesen fontosabb, még az én véleményemnél is. Ebben van egy emberi hozzáállás, tehát nem kellene görcsöket okozni embereknek a, a klímaváltozás félelem keltésével, hiszen az is bűnám, hogyha a terjesztünk, hiszen betegséget terjesztünk vele. Mm -hmm. Nem mondjuk, mondjuk, egy, dolog, mond, mondjuk, mondjuk egy ember, aki mondjuk nagyon-nagyon súlyos, előre haladott állapot, állapotában van egy betegségnek, amely betegséget mondjuk a dohányzása okoz. Akkor egy ezt az ennek az embernek, hogyha mondjuk szólunk, hogy mondjuk az orvosai vagyunk, és Akár mondjuk azt, mond, azt lehet mondani, hogy a klímakutatók vagy a meteorológusok azok egy ilyen helyzetben, amikor kezd belázasodni a föld, mint egy az orvosaiként lehet felfogni őket a bolygónak. Igen, és akkor mondjuk az orvosok, az orvos az azt mondja, hogy, hogy legyen szíves, fejezze be a dohányzást, mert ez árt az ön egészségének, és ha abba hagyja, talán még 10-15 évvel is tovább élhet, mintha tovább dohányzik. Egy másik orvos, egy kollégája viszont azt mondja, hogy nem kell stresszelni a beteget, így is elég beteg már, inkább, inkább nyugodjon meg. Nem jó a hang, az én hangom nem ilyen, hogyha arra utalta az elváltoztatott hangjával. Nézze ez fölfogás dolga. Én azt gondolom, hogy, hogy mindenki annyira ijed meg, amennyire akar, de én nem akarok megijeszteni senkit. Elmondom, amit tudok. De lehetséges, ő... hogy a lehetséges, hogy egy beteg embernek vagy egy beteg társadalomnak az ilyettség az első lépés a gyógyulás felé. Elvileg lehetséges, gyakorlatilag nem, tehát itt most már az éghajlat átalakulása olyan mértéket ért el, hogy a nehéz követ, mint az ön példájában a nagysebességű rakétát nem lehet megállítani, tehát hiába ne minket. Ez, ez, ijesztő, ez viszont a, ijesztő, jobb, amit most mond. Jobb volt, mond. amikor nem ijesztgetett. Ez, ez az, viszont nem. ijesztő, amit most mond, hogy valóban egy rakétatart a föld földfelé, és nem lehet megállítani? Ilyen mértékű a, a globális a... felmelegedés? Ez, a, a, ez önvíziója volt 4 Aha. perccel ezelőtt, kb. 4 perccel ezelőtt. Ezt hallottam egyébként valahol? Jó, és mondta is ebben a műsorban kb. 4 perccel ezelőtt. Csak erre utaltam, nincs ilyen rakéta. Az éghajlatmódosulás módosulás beindult, Egyértelmű, nagyon jelentős a dolog, de nem végzetes. Tehát értsük egymást, tehát nem halálos beteg a Föld. Hát, és nem halálos jó, hát beteg. lehet, hogy a Föld 6 milliárd, vagy 6,5 milliárd lakójára nézve így egészében nem halálos, de mondjuk az biztos, hogy néhány száz millió ember Bangladesben például rosszul fog járni. Meg az ártereken. É, nézze, nem tudom. Biztosan nem lehet tudni, de pozitívan sem. És ha azt mondjuk, hogy így lesz, az, az nem jó dolog, szóval nem csak mm. annyira megalapozva. Mm -hmm. A éghajlatmódosuláshoz módosuláshoz még egyszer mondom, gondoljon bele, hogy Magyarországról mennek emberek mondjuk a szaharába dolgozni, orvosnak, vagy bángyásznak, vagy mit tudom én, mit vállalnak ott, és tudnak alkalmazkodni ahhoz a körülményhez is, ott megélnek, és szépen hogy jönnek haza jó esetben. Mm -hmm. Az a, a, az a felmelegedés, amit ön, ön felidézett, hogy a múltban is voltak már ilyen felmelegedések, az én, az én tudomásom szerint ezek 40-60 ezer év alatt zajlottak le. Ez meg szinte kézzelfogható, tehát szinte érzékelhető sebességgel zajlik. Csak hogy egy példát mondjak, az utóbbi 100 év, 10 legmelegebb nyara az az elmúlt 15 évben volt. Igen, így van. Tehát ez egy, ez egy más minőségű, egy más természetű felmelegedésnek tűnik, mint a múltnak, a távoli múltnak az éghajlatváltozásai a Föld történetében. Abszolút igaz, ezek tények, amiket most ön mond. Én nem a tényekről beszélek, hanem, hanem egy végső, vagy, vagy legalábbis egy, egy szélesebb átok körül, mondom én magamról, bocsánatot kéne, kéne értsen senki hozzáállást próbálok tenni. Most, én nekem nem volt okom, hogy önöket felhívjam, hogy terjesztem, de most már mi hármasban több izben beszéltünk, azt hiszem az a harmadik. Eset. Igen, így van. És mindig ilyen, nem, nem tudom, miért kérdeznek engem. Kellene egy ilyen... ilyen Azért, mert meg... az, emberek, az emberek önnek hisznek, mert ön a meteorológus ebben az országban. Na, ön van a, más. Ön a is. média van meteorológus. Ön az Aigner-Szilárd. Ön a meteorológia ceyzer igen. Eh, van Vagy egy hova a is, aki, aki nagyon szívesen fújná ugyanazt a, a oldalát a balonnak, amelyiket önök fújják. A tényeken nem lehet vitatkozni, én magam is abból kezdtem, hogy csak ugyanilyen tény például néhány emberrel beszéltem olyannal, és például tanára, aki ismeret le volt a számomra, és fölhívott, és ugyan mondjam már meg, hogy, hogy mi van evel az éghajlat módosulása, de nála van az osztályban több gyerek is, a nevezetesen, aki mint egy nem akar tanulni, arra hivatkozik, hogy mi a csodának tanuljon ő mondjuk matematikát, hiszen úgyis itt van a, a világ vége, lehet hallani a rádió. Woody Jelennek volt az Eni Holcimi filmjében egy ilyen, hogy, hogy, hogy, hogy tágul a világegyetem, és akkor már nincs semminek értem, és akkor kapott egy nagy pofont. És megmondták neki, hogy Menhetten nem tágul. <hül> Ami egyébként nem igaz, mert ha a világegyetem tágul, akkor menhetten is tágul, és hogyha a föld globálisan melegszik, akkor mi is melegszünk. Ami viszont az, a viszont aggályos az, hogy én úgy gondolom, hogy kétféle módon tudná a ma embere az ijegységen túl, mert az ijegység abban egyetértünk, ha egy az árt az egészségnek az tényleg rossz. Én sem szeretek megijedni, de azt mondják, hogy, hogy jobb félni, mint megijedni. A tudatos élet, tehát a környezettudatos élet, a tudatos döntések a hétköznapokban továbbá a presszívál az igazi döntéshozókra, vagyis a cégvezetőkre, illetve az államok vezetőire, ugyanakkor viszont hozzá segíthetné a bolygót arra, hogy feldélegezzen, vagy hogy ez a láz egy kicsit csillapodjon. Tehát az emberek igenis úgy gondoljuk, hogy tehetnének ennek az érdekében, annak egyrészt, hogy tudatosabban élnek, másrészt, hogy, hogy igenis a kezükbe veszik a politikát, a kezükbe veszik a, a, a civil ügyeket, de ehhez először meg kell ijedni. Hogyha az ijedtség az ára a cselekvésnek, akkor nem éri meg vajon? Nézzük, a arról van szó, hogy több, én, és, sőt én ezt hiszem, vallom, hogy többféle ember van a Földön a, ebből a szempontból is. Valaki kifejezetten hajlamos arra, hogy megijedjen, valaki kifejezetten hajlamos arra, hogy környezet, például környezet tudatosan éljen, és jól érzi magát, mert, mert ő környezet tudatosan élt, és nem dobja el a szemetet. Hagy tegyem hozzá, hogy én magam is ilyen vagyok, hogy a lehető legkevesebb kárt szeretnék okozni. Erre utaltam az izzadsággal, hogy elkerülni viszont, hogy biztosan ne zavarjak valakit mondjuk az automreflektorával, mert le kell ugyan venni a reflektort az országúton éjszaka, de mégis valami fény megzavarhatja a szembejövőt. Tehát nem elkerülhető az... De nem arról van szó, hogy mi zavarjuk egymást az olyan életünkkel, amely életünkre... Jó, hát nyilván nem... Hanem, hogy, ha hogy, az... hogy a, a, a, a luxusnak olyan, ö, olyan tombolásában, olyan hisztérikus felhalmozásban élünk, ami miatt a gyerekeink, az unokáink, meg a dédonukáink lehetséges, hogy haldokolni fognak, lehetséges, hogy egy lakhatatlan bolygón fognak élni. Tehát ez egy kicsit más, mint hogy az én izzadságommal zavarom a mellettem állót, mert hogy az izzadságomról tulajdonképpen nem tehetek, az tényleg hozzám tartozik, az tényleg az életemhez tartozik. Itt, mintha valami másról lenne szó. Nézzétek, egy-egy ilyen műsor is segít abban, amit ön képvisel. Apropó, soha nem értettem, hogy hogy hívják önöket. Mondják már meg a nevüket, hogy tudjam. Mi az, az Apokalipszis részvénytársaság című műsor vagyunk. Magyar Dávid és Pusér Róbert. Magyar Dávid és Pusér Jó, köszönöm szépen. Én a, én hogy a... legalább valamit tudjunk egymásról, hiszen hisz én tényleg sokak ismert, vagy sokan ismernek, mert ilyen volt a munkám, nem nagy az érték. Nem volt nekem ilyen, hanem ilyen volt a munkám. Önököt meg nem ismertem. Csak hallomásból, tehát beszélgettünk többször, de soha nem tudtam a nevüket. Mi azt javasoljuk, hogy egy év, a következő egy év elteltével újra beszélgessünk erről a dologról, hogy vajon hol áll az a rakéta, ami tudjuk, hogy nem is létezik. Még azért, hagy mondjak, két dolgot, vagy egy dolgot, ugyanis. Erre a dologra is, tehát a klimaváltozás elképzelt borzalmaira is ráült a biznisz. Ma már direkt hieszgetnek egyesek, nem a rádióról beszélek, hanem egyesek direkt hieszgetnek, hiszen ha jól megvan ijesztve a nép, akkor bizony jól ráhat a, a, a kormányzatokra, és ha jól ráhat, akkor a kormányzatok a közpénzből, hiszen saját pénzük nincsen, vagy ha van, azt nem teszik be, a közpénzből nagyobb arányban nagyobb marékkal adnak a környezet védelmi tárcáknak és a környezetvédelmi szervezeteknek. És ez baj lenne? És akkor egy másfajta elosztás indul meg, hiszen adó az annyi, amennyi, hogyha többet feszek kenyeret, akkor kevesebb jut szakonára, uh -huh, és uh -huh. így tovább. És nem Mert, lenne ez jó ez, e, Bocsánat, hagyd mondjam én a gondolatod. Igen. Hogyha jól megvan van ezt van nép, akkor, akkor belemegy, hogy ő inkább kevesebbet kapjan az egészségügy, csak többet és nagyon sokat kaphasson a környezetvédelem. Na most ez nem igaz, nem helyes magatartás. De mondjuk Budapesten, men... elnézést, hogy félbeszakítom, Budapesten Igen. élve, ahol a levegő ugye az év 80%-ában belélegezhetetlen, írtozatos a zaj és feketék a házfalak, ott én nem tartom ezt problémának, hogy többet kéne költeni mondjuk a környezet. De most mondott három jelzőt, amelyeket ugye semmiképpen nem tud tartani, hogyha belegondolt, tehát nem lélegezhetetlen, hiszen mondjuk két millióan élünk Budapesten, és, és azért jól vagyunk. És az országos és... átlagnál 10-15 évvel kevesebb, élnek a budapestiek. Csodát, honnan vesz ezeket az adatokat? Valahol hát én mondom, olvastam a nem statisztikában. Hát, hogy de, de valami de el, valaki nem eléggé megfontolt számokat írt le, nem lehet. Szó sincs erről. Sőt, pont fordítva igaz, hogy Budapesten a, az a várható életkor mondjuk a nyírségben, ahol ugye nincs olyan nagymértékű végszennyezés alacsonyabb, mint a fővárosban. Nézzen után, mert én is után fogok nézni, mert én most úgy, úgy emlékszem, hogy ilyen adatokról volt tudomásom, vagy szereztem tudomást, de nem vagyok benne biztos. Tehát ön, ön, ön, azt mondja, mondja. ön azt mondja, hogy Kárló bízni a, a környezetvédelem mellett elég pénz jut most a környezetvédelemre, hogyha ennél több pénzt jutatnánk környezetvédelmi feladatokra, akkor azt olyan helyekről kéne elvonni, amelyek fontosabbak, égetőbbek, távlatibbak, mint a környezetvédelem. Ezt, ezt mondja önmét a meteorológus? Várjon egy pillanatra, nem szó szerint hogy ezt mondja, majdnem ezt. Nem így műsorokon keresztül meg Szabó Jenő, Kovács, Aikneszilár, kell, hogy eldöntsék ezeket a kérdéseket, hanem a nép okos gyülekezete és abból a kiválasztott szakemberekkel, hogy eldöntsék, hogy mire, mekkora arányú pénz kell. De most már a politikusok között is, nem magyarokra gondolok, persze nyilván ott is van, de nem magyarokra gondolok. Van több is, aki ezt a hullámot lovagolja, mármint hogy a környezet, a klímaváltozás hullámok, és, és, és hatalmas kampányokat csinál, kizárólag politikai céljainak megfelelően. Én ezt nem tartom helyesnek, kerülendőnek tartom. Ne én el, mert én nem merem, és nem is tudom eldönteni hogy mennyi kell, és jók-e most az arányok, hanem hát én azt hiszem, hogy a demokratikus országokban, ha megválasztunk minisztereket, Pontosabban úgy egy kormányokat választunk, és azok majd kijelölik a szakminisztereket, és semmiképpen nem politikai minisztereket. Nem, kell, nem, nem, soha. Nem, nem. Nálunk se így van. Fodor Gáborról is, is tudjuk jól, hogy ő egy, ő egy környezetvédelmi szakember igazából. Mert azért is volt ő korábban egyébként oktatási miniszter, mert már akkor is egy szakember volt. Hát ez egy nem jó példa. Nem jó példa, a környezetvédelmi miniszternek a személyéről beszéltünk, nem, nem? példa, de még egyszer mondom, én nem politizálok tudatosan és akaratosan nem politizálok ilyen értelemben, tehát én nem kritizálom a magyar viszonyokat. Én külföldi viszonyokra gondoltam, amikor szóba hoztam. Németországra gondoltam, meg Algóra, akik... Hát, hát, ha ha választanom kéne napulat. Elgór és Bush között, lehet, hogy Elgort választanám, -e? még akkor is, hogyha átlátszó kampányt folytatott a filmjével, ugye arra gondoltam. Lehet, hogy ugye azt választanám, és lehet, hogy én is itt választottam, hogyha ismerném a körülményeket, és egyet, egyet szóba jön ez a dolog. E Minden esetre példaként annyiban jó, hogy bizony e választói voksokat ígér, legalábbis ezen politikusok szerint a klimakutatással kapcsolatos rémhírterjesztés terjesztés. És, és van egy nagyon fontos, egy, még egy nagyon fontos dolog, hogy iszonyatosan sok már a kommunikáció. Tehát nézzék meg, hogy az autók hányad részében beszélnek meg telefonon, vezetés közben, ami ugye tilos is a tetejében. De ez a folyamatosan megy a duma, iszonyatos mennyiségű. Rá, ez, legalább, ez legalább nem a nem foszilis anyagokat a, a légkörbe? Nem, Ennyi előnye hanem, van? Hanem, hanem többek között butaságokat a fejekbe, meg meg okosságokat is természetesen, de hát én most valamit képviselek ebben a mi közös beszélgetésünkben, és a butaságokra gondolok, óriási dolgot lehet tanulni, de például akár az önök rádió műsorából is, meg, meg dezinformációt is lehet szerezni, gondolom, az önök rádióban is, rádiójában is. Hiszen a rádiók úgy tudnak megélni, az újságok úgy tudnak megélni, hogyha keresettek, ha vásárolják az újságokat azt meg állítólag csak úgy veszik, hogyha jó blikfangos dolgokat írnak, és, és ezek sajnos mindig elcsúsznak a valóságtól, eltorzítják a valóságot. Egy picit úgy érzem, hogy, hogyha ha egy gyerek, kicsi gyerek, olyan öt éves körüli srác, hallgatja a rádiót, televíziót, néz, óhatatlanul deformálódik, tehát nem csak de nem lehetséges, igen, De nem lehetséges, hogy a, hogy a környezetünk deformálódik, és ennek, ezt, a, ezt a deformitást kell ennek a gyereknek követni ahhoz, hogy felkészüljen a jövő föld bolygójára, és az ott tervezendő életére. Hm? Tehát, hogy lehetséges, ez, hogyha hogy ez a gyerek, jött, ezt a ez gyereket megnyugtatjuk. ezt a gyereket megnyugtatjuk, hogy ez a föld ez olyan marad, mint most, akkor ez a gyerek ez, ez ebben a nyugalomban fog, aztán később majd nagyon-nagyon alkalmatlannak bizonyulni a bolygón tervezendő életére vonatkozóan. Minden esetre mi nagyon-nagyon köszönjük ezt a beszélgetést. Steiner úr, és azt javasoljuk, hogy akkor egy év múlva vegyük fel újra ezt a fonalat. É, ha ragaszkodnak hozzá természetesen. Fogunk. Azt azért hagyd tegyem hozzá, hogy Magyarországon többen is lényegesen mélyebben foglalkoznak a klímaváltozással kapcsolatos kérdésekkel a metabológusok közül, mint én. Tehát például Mikael Jánost ajánlom figyelni. Be. Mi ragaszkodunk Amit... Önhöz? <laughs> Jó, köszönöm. Mi köszönjük?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 Húsz éve nem kent nagyanyám, ma meg rongyá égek. Persze lehet hozzá alkalmazkodni. Zseniális egyébként, amilyen nyelvi képződmények ki tudnak jönni az SMS-ekből, SMS mert hogy így az emberek spórolnak ugye a betűvel. Mert hogy a betű az pénz. És ezért aztán így nyilván arra, arra gondol, hogy így... 20 évvel ezelőtt a nagyanyja nem kente be a bőrét, de 20, 20 éve nem kent nagyanyám. Budatkozhat <gül> <gül> <és gül> <nem gül> arra is, hogy engem nem kent. De. Persze így is értelmezhető, még így de is értelmezhető. De rendőr meg. Igen, nem, igen. meg nem, kell, nem kellett Aigner Szilárdot sem megkennie. Uh, hello, Szilárdnak fúrótornya van, vagy fúrótornyos barátai? Szegény Aigner Szilárd, nehéz dolga lehet. Minden esetre ez a hivatalos verzió. Mint tudjuk, akármit jelenthet. Vegyük tudomásol, nincs jogunk az információhoz. De nem is ez a hivatalos verzió, tehát amióta... Már nem az. Két éve... Két, tehát két, két éve, éve még igen. Nem, két éve Aigner Szilárd a rakétával megelőzte a hivatalos verziót. Egy évvel ezelőtt már nem az volt a hivatalos verzió, tehát valahogy egyszer sem a hivatalos verziót mondja, és most meg már még úgy nem az. Tehát ez két szeretnék. évvel ezelőtt mondta volna azt, amit most, akkor két évvel ezelőtt az, hogy mondjam, reális lett volna az akkori média hangzavarnak megfelelő, azzal összhangzó lett volna. Egy évvel ezelőtt már nem volt az, annak az ellenkezője. Tehát most, hogy már a G8 csúcson foglalkoztak vele, külön napot szenteltek neki, Igen. Nem, nem mondanám. Tehát én úgy érzem, hogy Eignert szeret a szélel szemben. Mr. Eignert leszerzőtették a foszilis energiahordozókat égető cégek? Mi van? Nem lenne jobb tudatosan félni, mint megijedni? Kérdezi az SMS író. Mert az a baj, hogyha félnénk, akkor elkezdenénk kevesebbet használni az autónkat, meg nem kapcsolnánk be a klímát, meg nem nyitott ablaknál fűtenénk, és akkor az baj lenne. Hát akkor Mi nem... lenne a gazdasággal? Hát ez az. Zuzóka írja a Robi. Sziasztok, kérdezétek már meg Lécia Aigner úr. Elismerte a klímaváltozás tényét, csak miben létét nem tudjuk. Amikor bagatellizálja a tényeket, akkor a minusz 40-50 Celsius-t vagy a plusz 50-60 Celsius-t tartja nem lényeges körülménynek vajon kérdés. Tudom, ez mit, mit akadékoskodtok? Hozzá fogtok szokni, és kész. Na, de az is milyen volt, amikor magyarázta, hogy az ember az megél mindenhol, akár a sarkkörön, akár de az egyenlítő. a holdon is, hát nem csak csak csak A holdon nem, is jártunk nem, már, nem, is jártunk nem, már, már nem, nem, ott is nem, megélünk. Nem, ott is megélünk. Csak azt kéne megérteni, hogy mondjuk a sarkkörön és várja, a kutatókat is említett, akiket cserélnek, tudod, a saját, hogy a minusz 40-ben, tehát azt is volt, hogy ott is megélő. Na mindegy. Ez is és az is és az, hogy a... kiszöltös nagy energiabefektetéssel jár, hogy ott valaki is megmaradjon, meg a szaharába utazó magyar orvos is légkond is apartmanban lakik, de mindegy. Igen, na mindegy, és, és de az a zseniális, hogy mondjuk az eszkimók, akik tényleg a jégvilágban élnek, azoknak könyörgöm, sok száz év Kellett ahhoz, hogy ők ott megvessék a lábukat és ott tudjanak élni. Ez a, ez a, ez a globális klímaváltozás lehet, hogy akár jégkorszak lesz belőle, mert legal, leáll a golfáramlat, akkor a, a, ezen a kontinensen, ahol mi élünk, konkrétan lehűlés várható. Tehát, hogy ez átcsaphat hova. Tehát tudjuk jól, hogy ez egy, ez, ez egy nagyon komplex, ez a légköri rendszer, ez, a, ez az időjárás nevű képződmény. Na mindegy, szóval ez nagyon hirtelen kell majd alkalmazkodni. Tehát nem az lesz, hogy mi oda fölköltözünk, és akkor, mit tudom én, minden generáció, mit tudom én. 6 kilométerrel följebb költözik, és akkor ilyen módon tudunk alkalmazkodni. Nem lesz rányi időnk, erről van szó. Hát a, Ha csak azt kell említenem, hogy a múlt uh, hetekben lezajlott szörnyű Kánikula, tényleg ilyen Magyarországon soha nem mért magasságú uh, rekordhőmérsékletekkel, az 500 uh, embernek a halálát okozta közvetve. Tehát nem 500 haltak meg úgy, hogy a hőgutában, hanem akik mondjuk kórházban feküdtek és nem bírták. Tehát statisztikailag kijött, hogy 500-kal többen haltak meg, mint uh, más évek ugyanilyen időszakában. Ki a francot érdekel, hogy 10 milliárd évvel ezelőtt milyen meleg volt? A környezetszennyezést igenis le kéne fékezni. Az emberek meg ijedezzenek, csak mert különben szarnak, az egészre írja Hédi. Aigner, ne beszéljen félre, nem az a baj, hogy izzadni fogunk, hanem exóduszok háborúk jönnek. Épp én nem fére beszélt, hanem mellé. Igen. Amíg az energia ára nem kúszik az egekbe, addig nincs remény írja az SMS író, és sajnos egyet kell, hogy értsünk. Szerintem fel kéne vennetek évről évre a szilárdala a beszélgetést, majd 20 év múlva lejátszani neki. Kár, hogy az első interjú nincs megírja a tesz, és ez valóban nagy kár. Ez naivabb, mint egy óvodás írja az SMS író. Kérdezzétek már meg, please, szereti a természetet, környezetet? Mintha ez az ember... Ja igen, azt írja Zsolt, ez az ember egy kókler. Mitől fél? hogy nem mert semmitől sem, semmiről sem karakán véleményt formálni. Ez egy amorf. Mintha a Szilárd egy előre megírt sablondumát mondana, írja a másik esemesíró. író. De az hogy kettőt, tehát nem is egyet, hanem így váltogatta. De folyamatosan, tehát évről évre, illetve percről percre is képes váltogatni a, a rakéta, ami megállíthatatlan, és ez már annyira előre haladott, hogy nincs rakéta. De nem kéne rémhírreket terjeszteni. És a rémhír terjesztés az egy nagyon nagy fokú felelőtlenség, mert megijedsz, megijetsz, hogy a dohányzás árt, és ettől a tüdőd elrákosodik. Na, érted? <gül> Robi. Hát most miért nem kiabáltál szilárdunkkal? Nem mondott, hogy nem elég felháborító, amiket mondott, kérdezi Hédi. Ezt én sem értem erre, adjál most választ itt élőben. Hát megfizetett engem az ExxonMobil, ez a konkrét tény. De szilárdon keresztül, nem? Tehát tőle kaptam a fizút? Tőle a Ez a beszélgetés volt az ára egyébként. Kellett egy olyan beszélgetést folytatni, ami nyilvánvalóan felháborító és gyomorforgató, ugyanakkor viszont én nem kiabálok. És ezért az ExxonMobil nekem tízezer milliárd millió forintot fizet, dollárt. Aignert megvette az energia lobby, írja az SMS író, tipikus neolibb mellébeszélés és egyértelműen a fennálló hatalmi elit szócsöve. Gyerekek, a szilárd nem nagyon akar veletek jövőre beszélgetni, ahogy kivettem utolsó szavaiból. Nem azt mondta, hogy ha nagyon muszáj, vagy valami esült, ha ragaszkodunk hozzá. Ja, igen, igen. pedig ragaszkodunk. Robi, Aigner e, úr engem meggyőzött. Holnaptól busz és villamos helyett autóval járok dolgozni, és nem lesz lelkismeret fordálása. sem. kapcsolja le a reflektorodat. Írja Viszont igen, reflektor le. Zozóka írja, hír, a fosszilis anyagok túlzott felhasználása miatt olvad az északi éksaka, USA, Oroszország, Norvégia, Dánia, Kanada örül, mert könnyebben lehet kitermelni az eddig elérhetetlen olajkészleteket. Mm. <laughs> Rögnék, ha nem én és az utódaim bőréről lenne szó. Mielőtt felszámoljuk a bolygót, pusztítsuk el együtt közös kultúrkincsünket.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 Kérdező társam Magyar Dávid lesz, aki híres arról, hogy ő valóban és tényleg és kérlelhetetlenül kutyakritikus. Én magam a kutyaközeli álláspontot próbálom majd meg képviselni, kifejezetten a kiegyensúlyozottság jegyében. Gergő, mikor érezted azt először, hogy ez a társadalom ez súlyos beteg, és hogy a gyógyszer az valahol ott van nálad? És hogy, és hogy, és hogy ezt, ezt a mi számunkra szeretnéd, a mi gyógyulásunk érdekében szeretnéd felhasználni? Sziasztok! Hát mi először, vagy hát én először az előző választáskor a kampányidőszakban éltem ezzel a dologgal, illetve hát akkor csináltuk meg ezt a fiktív pártot és neki ezt a fiktív kampányát, amivel ugye próbáltuk a, a nagyoknak a, az ő igazi kampányukat kifigurázni egy ilyen túlhajtott, és mi bármit hajlandóak voltunk megígérni, és akkor ezt plakátokon az utcán így lelkesen kampányoltuk. Mik is voltak a konkrét ígéretek? Mert azt gondolom, hogy a hallgatók azok szeretnék tudni, hogy mik azok a, mik azok a valódi javak, azok a lehetőségek, amelyeket a jelenlegi politikusok nem tudnak biztosítani számukra, és amiért valóban a kutya kutyapárt felé kell fordulniuk. Hát kezdetben a ígéreteink az örök élet ingyensőr adócsökkentés bűvös háromszögben mozogtak, aztán utána, mondom, ez kitágult, és mindenféle időjárással, meg gravitációval, meg gyakorlatilag mondom, te meg is bárki ígérhetett is a nevünkben, tehát elég volt valakinek akarni valamit, és azonnal már is ígéretté vált. Sőt, a kétszeres örök élet, ha jól Igen, ez igen próbáltak ránk szerepel? licitálni, megalakultak ilyen konkurens állpártok, és akkor az szóval örök élet plusz húsz Hát a földbe döngölték a mi örök élet ígéretünket, ez kétségtelen. Bár pont az örök életen kapcsolatban ugye szóba szóban is jött, hogy azt csomóan még se akarják, szóval ez nem biztos, hogy egy jó kampány azért, vagy jó ajánlat, de... Kitabjunk. De hát ti nem azok vagytok, akik általában az embereknek a vágyait, a különböző igényeit, meg, a, meg, a, meg, meg úgy általában azt, amire ők igazából így szavazni szeretnének, ezt tartjátok szem előtt, hanem valóban az emberek érdekeit. Hogyha jól figyeltem meg. Hát igen, mert még igazából a politikusoktól voltunk rosszul, illetve egy magát vettől a kampánytól, aminek szerintem az legalább semmi értelme, ez alapján szerintem nem lehet dönteni igazából pártok közül, meg az egész olyan, mint a körülbelül hülyének néznének minket. És akkor még hogy megcsináljuk mondom ennek egy olyan paródiát, ami ilyen még egy túlhajtottabban ugyanezeket eljátszuk, mert én te nem látok nagyon mögöttes tartalmat egy ilyen kampányban. Nekem az a, az a problémám ezzel az egészsel kedves Gergő, hogy. Az önök pártja, elnézést, hogy magázodom, én nem tartozom a párt holdudvarába, mint Robert kollégám. Én, én egy vagyok a sok választók közül, aki, aki egyébként mélységes fájdalommal látja azt, amely a magyar politikai életben zajlik. Szóval nekem az a problémám, hogy önök is csak ugyanolyan párt, mint a többi, hogy önök csak ígérgetnek, hazudoznak nekünk, persze az adónkból könnyen költenek ilyen kampányokra, és, és engem felháborít ez, és az, hogy minket nem vesznek komolyan, és nem tartanak be semmit. Hogy képzelik ezt mégis? Meddig lehet ezt eljátszani velünk választókkal? Mi azért voltunk roppant, könnyű helyzetben, meg az volt a előnyünk, a többi párthoz képest, hogy mi, mi nem létezünk, mint párt, illetve a Párt is, hát jó jobb ilyen az én pénztercem volt. De... Párt kassa pénzről beszél. Ez, ez fantasztikus, tehát vannak is, meg nem is. Ezt más párt úgy gondolom, hogy nem tudja. Ilyen, ilyenre más párt nem képes, hogy így. Bármikor így odaáll és ez, és ez egy remek dolog, ez egy remek új dolog, hogy odaáll a pártennök, és azt mondja, hogy nincs párt. Hogy ez mm -hmm. ilyen egyszerűen, ezt így, ezt így megmondja nekünk. Hát így, így lehet, tehát így nincs, való, nincs, nincs veszteni nincs Nem a... beri vállalni az igazi felelősséget, ami ezzel jár, ami a politikával, az igazi politikust megkülönböztetni az ilyen szélhámoskó. Nem szél ragaszkos a hatalmához, bármikor megvált tőle, hogy arról van szó. Egyszerűen azt mondja, hogy nincs hatalmam, kész. Melyik politikus lenne erre képes? Melyik politikus mondaná? Egyik perce a másikra csak azt, hogy, hogy nem. Nem. Mostantól nem vagyok pártelnök, sőt, párt sincs. Tessék. Várjuk, várjuk a válaszokat. Orbán Viktor, Gyurcsány miután, Ferenc. De mondaná ilyet? Vajon? Miután be kell tartani az ígéreteket. Persze, ígérgetni könnyen lehetett, de amikor már a tettek mezeire kellett volna lépni, akkor ugye a párt hirtelen feloszlott. Persze, hát ez csak a kampánynak szólt az egész. Tehát, ez a nem a nem hegyet a azt írtünk e hegyet is Szegedem, mert az a dél földön valóban nagy probléma, hogy ez a síkság minden, mindenhol körül bennünket, és ezt, ezt fényképekkel dokumentáltuk is a weboldalon, hogy ott bizony elkezdtük ezt a hegyet építeni, és talán többet betartottunk, mint a többiek. Ezeket a rossz indulatú személyes gáncsoskodásokat, amit most is tapasztalhatsz itt a kollégámnak a részéről, úgy gondolom, hogy ebben így viszonylag rendszeresen van részet. Hát azt hiszem, hogy ez a, ez a sorsuk az államférfiaknak, akik a sorsának jobbítására szegődtek. Úgy emberileg, hogyan tudod ezt elviselni, és napról napra honnan meríted azt a sok energiát, amivel újra-meg újra a mi jobb létünkért folyó harcba újra-meg újra be tudsz csatlakozni? Nagyon könnyű ezbe vagyok, mert valami, valami csoda folytán ebben a gáncsoskodásban nem nagyon van részem, illetve hát ö, olyan emberektől, most nem lehet gondolkodni, de ugye általában olyan emberek részéről kapok <gül> ilyet, meg abszolút nem probléma. A, a választási kampányra a, majd Tódzolt ennevő választási szakértő, és akkor ő, ő, ő, ő talált. Beszólni, hogy hogy hogy, hogy mi kampányunk ilyen nem létező politikai egyet. erőként, illetve hogy átverjük ezzel a választókat, igenis az egész demokráciát nem veszük komolyan. Amíg ami, csak ilyen nagyon fontos és nagy beosztású emberek felől érkezik kritika, addig szerintem teljesen rendben van minden. Ezekben a vészterhes időkben, amikor, amikor tényleg mindenkinek a tettei, tetteire szükség lenne, amikor össze kéne fognunk azért, hogy ez a nemzet felemelkedjen, akkor, akkor egyesek gúnyt üznek a demokráciából, és uh, a, tényleg ezzel, ezzel minket egyszerű, tényleg egyszerű választópolgárokat uh, tesznek nevetséges. Hát igen, főnő, ez hogy ezt csinálják most egyszerűen hirtelen eltávolítja magától a problémát? Nem, mert épp a többiekre gondoltam, ugye. Milyen többiekre. Én, én én a valódi hát desek, hányan a Hány tagja van ennek a pártnak? Hány szavazója? Ezt megmondani. És lehet, egy... lehetett ránk szavazni, ugye ennek az egy módja volt, hogyha odaírták tollal a, a szavazólapra az emberek a nevünket, és akkor merj a négyzetet, meg az X-et. Nem tudom, mennyi szavazónk lett összesen. Ö, egyik helyről ö, írt nekem e-mailt a, a választási biztos, vagy a, ki a szavazókört felügyelte, hogy ott nálukat legyőztük a, a munkáspártot, meg a zöldpártot, azt hiszem, mert nekünk valami négy szavazatunk lett, és ők ezt így végül is alulról közelítették. Ez rettenetes, komolyan mondom. Tehát, hogy ilyen szélsőségek ö, megeshetnek, hogy hogy De az, osz, hogy bekerüljön a parlamentbe. A 50 kopogtatott szédulát kaptunk, úgyhogy de kik gyűjtötték ezeket? Senki, át felírtam egy postafiók címet a szintén a weboldalra, és akkor oda küldték. Jó, hát látnotok kéne ezeket a kapoktató cédulákat, szóval legtöbben e-mail cím szerepelt, meg ilyen olyan dolgok, tehát nem volt teljesen hiteles, de. Gergő! Nem szabad meghátrálni pusztán csak azért, mert a politikai ellenfelek ezek, akik már bevették magukat a hatalomba, ezek akik ki akarják, ki akarják mindenáron túrni onnan azokat, akik még nem jutottak oda, be. hát ők csak a pozíciójukat védik. Én azt mondom, hogy ezek a kritikusok, nem igazi kritikusok, ő nekik hivatalból kell gáncsoskodni, pont úgy, mint a kollégámnak, akitől most nem kérdezzük meg, honnan kapja a fizetését. Ha idézzünk fel ugyanakkor viszont a kampány szlogenjeitek közül néhányat. Hát, ha emlék Kezetessé válik, vagy hát, ha akár ismerősé válik a hallgatók számára egyik-másik, és amikor majd szavazni kell, beugrik. Itt van például az olyan aranyos, biztos nem a Karlok nikét farkú kutya, feliratú, feliratú plakátotok, tehát, hogy így csak hogy más ne idézzek, a legyen minden jobb, hogyha jól tudom. És őt, ez a, a második fordulóra legyen minden jobban jobb. Igen, igen, igen ilyen igen. módon egészült ki. Ezt, ez egy megvalósítható program, hogyha én jól tudom. Hát maga a program, persze, hogy megúrósítható, hát azért ez a program, nem, hát amúgy meg, szóval igazi pártot ma Magyarországon én szerintem nincs értelme csinálni, tehát nagyon-nagyon sok embert be kéne venni, és valószínűleg előnnének ugyanazok a dolgok, amik a, az igazi pártoknál. Szerintem ezt, ezt csak így lehet csinálni. Pont így könnyű, hogy nincsen felelősség, hogy nem létezel, nem lehet baj, meg, meg nem csinálhatsz igazából semmi rosszat, meg hogy nem, a, nem, nem az emberek pénzét ezekre a hülyeségekre, hanem a saját adat, és akkor csak szórakozol az egésszer. Szerintem kb. ennyit él egy ilyen Milyennek a napnak a, a címe, és hányan látogatják tényleg? Tehát ezt a törpe pártot, ami nyilvánvalóan senkinek az érdeklődésére nem tart számot, tessék mondjuk be, mondjunk valami számot. Hát ö, ilyen 1500 volt a napi egyedi látogató, amíg, amíg csináltam, ez mondjuk tavasszal, meg, meg télen volt aztán most nyáron kis pihenőre tértünk le a Balatonhoz, úgyhogy most ilyen 500 körül van naponta csak a weboldal visszacsúszott. De hát azóta Úgy a pártevékenység viszonylag kiterjedt, úgyhogy meg hát igen, ez egy elég gyakran füssülő weboldal, vagy weboldal volt, úgyhogy főleg ezért. De hát ide végig is rögni járnak az emberek, úgyhogy Azért ez más, mint a... Én azt gondolom, hogy ez már, nem, ez, ez már önmagában egy politikai programmal felér. Hogy az emberek nevetni tudnak. Mikor az összes többi párt semmi más nem okoz nekik, csak bosszúságot, csak, csak, csak rossz kedvet, csak gonterhelt napokat, akkor a, és itt van egy párt, amelyik jókedvre deríti őket. Én azt gondolom, hogy ha pusztán csak ennyit értek el, és én kívánom, hogy ennél sokkal, de sokkal többet érjetek el, már akkor megérte, már akkor megérte ö, elindulni, beszállni ebbe a harcba, ebbe a versenybe és, és valóban felmutatni azt a, azokat az erényeket, amelyeket egyedül ti tudtok a magyar választók számára szolgáltatni. Hát igen, meg nekem az volt egy nagy öröm, vagy mai napig annak örülök nagyon, hogy azért a programunk azért túlmutatva ezen az örök életen, meg ilyeneken szóval mi mondjuk a weboldalon vagy a plakátainkon, táblákon kommunikálunk azért azok, azok nem egyeznek azzal ami mondjuk a mainstream médiából folyik és uh, én, engem nagyon meglepett, hogy közben meg olyan az egész a visszajelzésekből úgy tűnik, mintha gyakorlatilag egy többségi véleményről van szó, mintha ezek a dolgok az embereknek a nagy része egyet értene. Aztán, hogy ez szerint éle, vagy így cselekszik, az mely más kérdés, meg ez már az ő kis magánügye, de én tényleg nagyon kellemesen csalódtam az emberekben. Hát igen, ez jellemző. <kül> Szerintem egyébként az emberek csak félelemből ö, álltak mellétek, félelemből csináltak úgy, mintha, mintha egyetértenének. Ö, valójában valójában ez, ez rettenetes, hogy terrorizáljátok a közvéleményt, hogy sőt, rongálják a, a plakátokat, amik egyébként... Ö... Az óriásplakátok plakátok minket vásárlókat tájékoztatnak az új akciókról, és én azt láttam több ízben is a honlapon például, hogy átírták a, az óriás plakátok szövegét, megcsúfolták azt az adott céget, ami szerintem felháborító, tehát hogy így piaci szereplőkkel ilyen nemtelenül bánni, akik a mi ö, jobb életünkért küzdenek az újításaikkal, az új akcióikkal, és akkor így, így viselkedni velük. Na igen, említsük is meg, hogy mi volt ez konkrétan, mert hogy volt itt egy nagyon konkrét cég, és azt gondolom, hogy ennek a cégnek a felelősségét nagyon nagy kár lenne letagadni, nem véletlenül szálltatok szemben Igen, teh tehát mi is egyetértünk azzal, amit te az előbb mondtál, tehát valóban nagy probléma, például az autók érdekei abszolút nincsenek képviselve megfelelően, és ugyanezért volt egy, egy semmit mondó óriás plakát, amit mi módosítottunk, és van nekünk egy ilyen szintén fiktív egyesületünk, az Autókkal, az emberekkel ellen Egyesület. Mm, de, na, azt a, hiszem, a, hogy ez egy. Hiszem, az hogy ez elhanyagolt egy... autókat próbálja, ugye, ugye, felkarolni. Ez jogosnak tűnik. És akkor mi gondoljunk ezt a fiát, áltott hát módosítottuk végül is egy környezetvédelem ellenes hirdetését, tehát egy ilyen hurá optimista hangulatban, hogy írtsuk ki együtt a természetet, és akkor ott, ott ilyen piros pipák voltak alapból az autó remek tulajdonságait felsorolandó, és akkor írtuk, hogy a még több kiírtott faj, még hmm. nagyobb ózoljuk, és akkor ez hmm. nagyon jó. És, és nem is értettem, hogy... ez a... ebből, hogyha jól emlékszem. Igen, vagy értetlen módon a, a fiátéknak ez nem tetszett, és egy... Kaptam tőlük e-mailt a pr hogy hogy hát tapasztaltak, amit én csinálok, és, és hát ott az ügyvéd azért azért szóba jött a, a levélben, meg hogy majd nekem ebből lehet valamiféle bajom lesz. És akkor én is válaszoltam nekik, végülis én az ő levelét írtam át, és akkor én pedig az autókat kértem számon rajtuk, amiket ők árulnak, blablabla. Bla, bla. Ez, ez valamelyest de de... egybe szinte szó szerint átírtad, ő, valami nagyon-nagyon komoly nyelvi bravúr volt, hogyha jól emlékszem, hogy így szinte szóról szóra, szinte csak a mondat bizonyos részeit, bizonyos mondat elemeket változtattál meg, és így ja, nagyon magas arába, is De volt, nekem az volt a vicces, hogy a csajsz, tényleg egy olyan levelet küldött nekem, ami neki természetes, hogy ő ezt leírja, és hogy ezt mint probléma előhozza nekem. De ha belegondolsz, igazából meg az is tök természetes, ami ennek az ellentéte, hogy igazából meg pontosan, hogy velük van a baj, úgy egyáltalán azzal, hogy ők léteznek, meg az hogy csinálnak vele valamit. De ennek meg aztán az lett, hogy valamelyest igen elterjedt interneten a dolog ilyen, ilyen fórumokon, meg blogokon, és amikor a, a szegedi napilapos uh, lány felhívta a fiátot, hogy, uh, hogy akkor mi van ezzel, akkor végül is már visszakoztak, hogy, uh, hogy hát akkor mégsem gondolták ezt ennyire komolyan, és akkor nem, nem tesznek a, az ügyben a lépéseket, ami tök megnyugtató, mert úgy tűnik, hogy lehet szórakozni ezekkel a cégekkel, és, és prestízs veszteség hiány, vagy, vagy hát csak úgy tudnának az ember ellen tenni, valamit, úgyhogy inkább nem is tesznek. És ez a, ez a levelezés, ha jól tudom, a mai napig ott égtelenkedik a honlapon, és bárki olvashatja, hogy hogyan aláztátok meg ezt a céget, ezt a tényleg abszolút jó indulattal felétek közeledő nyitott céget. De egyébként még mindig nem mondtuk be, hála Istennek a honlap címét. Én nagyon szeretném, hogy ez nem is hangoznál, hogy, hogy legalább aki eddig megmenekült ettől a szörnyűségtől, az ne találhasson erre rá az interneten. Tehát akkor ő, hol keresse az, a, az a, a szájtot, aki eddig nem találta sehol, Nem is tudta, hogy létezik? Ne a mkkphu és akkor biztosan nem fogja megtalálni végül is. Ugye ez, ez rejtjelezve, ez, ez egy rövidítés, úgy, úgy tudom, ez a... A magyar kétfarkú kutya a pártnak a rövidítése. És milyen perverz ötlettől vezérelve lett ennek a kutyának két farka és miért kellett pártot alapítani rá? Ez eleve állatkínzás, így viselkedni egy kutyával. <gül> Véletlenül a számítógéper rajzolgattunk, és akkor ott egy ö, genetikai kutatóintézet hátsó kiáratánál lévő szemétdombon élt mindenféle lény, és akkor ott volt ez a két farka kutya is, aki utána gondoltuk, hogy teljesen megfelelő logó lesz akár egy pártnak, akár bármilyen streetart tevékenységnek. És utóbb derült ki, hogy van is ilyen mondás angolul, hogy ez happy, ez a dog with two tails, ez a örül, mint két fark kutya, vagy örül, mint a két kutya, ezt gondolom a örül, mint kutya a farkának. Ugye hát ez hogy örülhet a két farkú kutya? Úgy, ez hát abszolút nem, nem örülhet. És akkor magyarázzák ezt ilyen hülyén, hogy a két farok lenne ugye a két nagy párt, és akkor amit az hmm. ország csóválják az országot, de ez baromság. Semmi nem, ettemel. ezt tudjuk, hogy ez nincsen így. Semmi értelem annak, hogy két farkában lennek a Ü, Ingyen sör, adócsökkentés, örök élet, ha unatkozik, szavazzon ránk. Ezek a szlogényeitek. Mi, mik a terveitek most a következő az Európai Uniós választáson is gondolom, hogy nem fogtok indulni úgy, mint eddig? Ő valószínűleg úgy, hogy nem fogunk indulani. Hát én nem tudom, de konkrétan ilyen választási kampányt nem hiszem, hogy fogok még egyszer csinálni, mert ami ebben rejlett lehetőség, azt mi nagyjából legalább legalábbis ilyen plakát, meg weboldal, meg ígéret szintén. Meg ez futamodik mondjuk... a párt? Hát unalmas lenne még egyszer ugyanezt elsütni, esetleg egy magunk Kert ellen. Lehet, hogy legyen a párt a munkáspárton kívül még, még mondjuk még a centrumot is. Hát akár, Mondjuk, hát volt több tömeggyűlésetek is, ami egyébként direktál maradt, hogyha jól tudom. Hát igen, úgy gondoltuk, hogy látva, hogy milyenek általában ezek a párt nagy gyűrések. ezt úgy a legérdemesebb csinálni, hogyha nem tartjuk meg, és akkor ezzel teszünk a legjobbat mindenkinek. Szemétszedést próbáltunk helyette összehozni, csak éppen kiárat a Tisza akkor, úgyhogy erre rá tudtuk fogni, hogy akkor ez elmaradt. A személyt. Egy vállalat, mint fölött. Egy vállalat, mint fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT Ennek a műsornak nem profilja a meleg, meleg szarigvaló benyalás. Most mégis készüljetek fel erre, mert a vendégünk Kovács Gergő, aki a két, ezt az egész két farkukutyás kutyás művészeti irányzatot képviseli, mert úgy gondolom, hogy ez, ez, ez egy komplet művészeti irányzat. Amit megtalálhattok a és ezt most komolyan vegyétek, és ezt most tényleg láthassátok meg. Ez most nem olyan, mint amikor így bemondunk mindenféle segélyszervezeteket, mindenféle a világ másik felében haldokló emberekről, hogy őket segélyezzétek, stb. stb. azt csak úgy elmondjuk. Azért, hogy tiszteljetek minket, azért, hogy mi milyen rendes gyerekek vagyunk, meg mennyire együttérzőek vagyunk, de valójában abból nektek nem folyik vissza semmi. Tehát az csak valakinek lesz jó, akikkel úgy sem fogtok soha találkozni. Viszont, hogyha ezt a két kétfarkú kutyás hülyeséget ezt megnézitek, ez nektek lesz jó. Ez a ti érdeketekben mondom, hogy nézzétek meg www.mkkp.hu Tehát www.mkkp.hu Mondom, hogy nézzétek meg, mert ott megtaláljátok a jelenkor művészeti csúcs teljesítményét. És most én nem mondom, a hallgatók, megértek, hogy művészet, úristen már már ízétek, el a rádió. De tényleg, ilyen, mert, nem mit, mert, mert, mert, mert mit tanult meg az utóbbi évtizedek alatt, hogy a művészet az valami tőlem végtelenül távoli. Valami az fárasztó. Én, fárasztó és fárasztó. Fárasztó is az én életemre, az én hétköznapjaimra egyáltalán nem reflektáló dolog. Tehát valami, valami, ami tőlem tök idegen és olyan kérdésekkel foglalkozik, amik engem nem, egyrészt nem érintenek. Még szerencse, ha megértem, de ha megértem, se nagyon tudok vele mit kezdeni. Na most, amit gergőjék csinálnak, az valami egészen más, valami minőségében más. Tehát folyamatosan és következetesen a hétköznapjainkra, azon belül is a vizuális ingereknek arra a hazugságára, ami körülvesz minket, jelesül a marketing hazugságokra, amely marketing egyébként lehet egyéni marketing, miszerint kiragasztok egy, egy, egy papírt a falra, hogy árulom a lakásomat, illetve lehet tömeges, illetve multimarketing, miszerint óriás plakátok. Tehát mindenre reflektálnak most, csak hogy egy példát mondjak, itt van a Big Bank plakátja. Big Bank a mi bankunk. A legkedvezőbb, ja igen, először felolvasom azt, ami nagy és nagy nagy öles betűkkel olvasható. THM 2.276% és egy csillag, a csillagra később térünk ki. Hitelbírálati díj 20 millió forint, értékbeslési díj 42 millió forint, hogy mi is jól járjunk 12 millió forint, barátaink is vannak 61 millió forint, indokolatlan lehúzás 5 millió forint. És a csillag mögött az olvasható, hogy a legkedvezőbb kamatozású, olcsóban kihitelek. szinte ingyen, 5-7%-os kamat, kihagyhatatlan, hitelbírálati és értékbeslési díj nélkül. Mi csak vesztünk rajta, nincsenek barátaink. Tehát ugye azt fordítottad meg, ami csak, hogy kicsit szájába rágjuk az olvasóna, a hallgatón, nézőne, nézőnek, hogy ugyebár pont fordítva szokott ez lenni. Tehát általában kicsi betűkkel a csillaggal van jelölve, a 850 milliárd forintot húzok le róla, te pedig az utcára kerülsz. Tehát ez a kis kaució. Ja, hát igen, szóval valamiképp ezt a, ezt a folytatott kommunikációt, ezt valóban egész sokszor alkalmazzuk, illetve azt, hogy, hogy valamelyik cégnek a, a nevében kommunikálni, nyilván ilyenkor a, a ugyanazt a stílust, ugyanazokat a formákat kell átvenni, amiket ő alkalmaz. amit mondjuk egy ilyen A4-es lapon nem olyan egyszerű, de óriás plakáton, módosítva viszont egész könnyen megoldható. De olyan is van, hogy igazából bőven elég, hogyha csak az igazat írod le valamiről, és már az is nagyon ütős tud lenni, mert mert ezt nagyon nem szokták meg az emberek. Itt van például a plakát, amely munkanélküli tanfolyamot hirdet. Nem szánt vet az égi madár, mégis eltartja a határ. Vagy aztán itt van az a plakát, ahova az van kiírva, ráadásul nagyon-nagyon igénytelen formában. Az ön helyében ezt nem érteném. De még számos ilyet is ismerhetsz például. Nálunk tényleg minden 270 forint, egy eurós volt. Annyi mindent lehet itt még látni. Hú, és akkor itt van a nemzeti legalizációs névgyűlés millió marihuána márcs. És tényleg, tényleg narancsárga, ha hiszitek, ha nem. <gül> az nem volt, az igazi volt. <gül> tényleg megrendeztétek? Hát most volt Szeged is, Szegeden is idén, aha. Úgyhogy Én jó, Szegedre jó, azért jó. szeretek menni, ritkán megyek, de ha megyek, akkor az, az benne rettentesen jó, hogy az ember a városban egyszer csak beleszalad egy ilyen MKKP-s plakátba, vagy, vagy ilyen graffitibe, vagy akármibe, és így az, az, az valami iszonyatos, amikor az ember így felismeri, hogy hopp, ezt már láttam a honlapon, és most itt állok előtte az utcán Hát igen, így, amúgy szerintem amúgy is nagyon, nagyon jó csön ezeket a dolgokat így Budapesthez képest sokkal egyszerűbb nincs annyi para vele, meg hát éjjel a belvárosban is fél óra egyszer, mert lesz egy oszloppal, és senki nem fog oda jönni. Másrészt, ez meg egy.. Pesten meg, megállítanának? Hát egyszer mentünk el plakátozni, és fél óra után a Bajcsi Zsirinszki úton ránk is jött a közterület, és azóta végül is van is valamiféle eljárás ellenünk, ahol elvették azt a pár plakátot, ami volt nálunk, és akkor vicces volt, mert kaptunk el a és kaptunk egy lapot erről, hogy elvették, és ezek úgy voltak felírva, hogy nem tudom, 15 darab hirdetmény, zárójelben a Zambiában még mindig rosszabb, mert ezek azok a <gül> Plakátok voltak de teljesen, Szeg szegeden így engem így komolyan vette a birokrácia ezt le ah, igen, igen. de mondom én, tök jó, hogy szegeden más volt igazából senki nem majtod nem senki nem bántott azért meg főleg nem plakátozásért, és én külön élvezem, hogy hogy végül is egy illegális dolgot csinálok úgy hogy még kábé adom is hozzá az arcomat, és hogy mégsem hát. nincsen kell hát, ezzel olyan úgy nagy illeges, baj, is, hogy... Hogy, hogy... hogy az embereknek tetszik, tehát hogy egy nagy mm. nagy találkozik. És akkor lehet, hogy a törvények nem jók. Tehát De hogyha egy itt egy... én nem tudom hány ezer ember előtt itt bockodok ezekkel, hogy átragasztom az óriás plakátot, vagy egy táblát felszerelek, vagy egy kresszáblát, meg hát ugye igazából egy, egy sima plakátot nem lehetne kitenni, tehát az oszlopokra tilos plakátozni alapvetően. Azok az űrmegállók is nagyon ütősek. Igen, így, igen, így, igen. Galaxis űrhajók, nem <gül> tudom, menetrendje. Csak uh, a pont ez én... vagyok én olyan helyzetben, hogy uh, nyilván úgy is kell csinálnom a dolgot, hogy ne idegesítsen fel senkit. És akkor a, én a táblákat nem átfújom, hanem egy matricával átragasztom, hogyha ha valaki nagyon akarja, akkor le tudja szedni. Ugyanígy nem fújkálok házfalakra, max. Így a járdára. jött meg persze minden nagyon ideiglenes, és tök hamar letépik meg minden, de hát ennek ez, a, ez az ára. Valamit valamiért. Uh... Egyébként szerintem vigyázzatok, mert hamarosan az lesz, hogy, hogy rájön Szeged önkormányzata, hogy ez nagyon jó ennek a városnak, és akkor elkezdenek titeket fizetni ezért, és az, az a minőség azonnali romlásához fog vezetni. Hát most valamelyest erre errefele tartunk, mert, mert épp Amúgy egy nem. alapítványt próbálunk bejegyeztetni, ami Szegeden tevékenykedne, és akkor, akkor ott azért valamiképp nyilván a várossal is együtt kéne működni, bár nem de tudom, hogy te mi ez Tehát, hogy így... így... Hát egy olyan alapítvány lenne, ami kettős célzattal egyrészt, hogy vannak ugye, ami adott a városban, az elhanyagolt utca, bútorok, a elektromos szekrények, a béna egy padok, stb. Ezeket lefestenénk. Ez végül is egy dekoráció lenne. Ezt jó lenne legálisan, de hogyha fél, fél évet fognak egy pad mintást a festésén pepecselni, akkor, akkor nem biztos, hogy ezt legálisan fogjuk csinálni. De akkor már Másrészt... be mondjuk egy kérelem az alapítvány részéről, ahol meg vannak jelölve névvel az... az... A beadványt készítők, hogy szeretnének a padokat lefestetni, ezen ül a bürokrácia, hogy kell egy évet, és egyszer csak olyan színű lesz a pad, akkor nem fogják ezt összerakni fejben, hogy mégis kicsinálhatta? Hát de, de, mondom, én, én ezzel bár bármikor vissza tudok én, hogy szerencsére olyan dolgot csinálok, amit szeretnek, vagy úgy csinálom, hogy szeretik az emberek, ezért se egy nagy cég, se egy politikus nem fog az égető világon nem csinálni semmit, hisz az neki rossz, tehát neki népszerűnek kell lenni, akkor ő nem fogja azt bántani. Na, de ami a fontosabb része lenne az alapítványnak, hogy kialakítanánk olyan alternatív nem reklámfelületeket, teszem a plakát felület vagy cityposter, vagy valami ilyesmi, ahol megjelenhetnének ugye a, a nem reklámok, hanem X művészti üzenetek, vagy, vagy, vagy körzetvédelem, vagy szóval olyan dolgok, amiknek van is valóban értelme, és nem csak ezek a hülye reklámok, ez szintén nagyon kevés pénz, és ez is igazából, ugye Budapesten van az egyszer egyes plakát a lövöldetére, ha ismeritek, ott van egy Kanyar. ilyen. Mondjuk ott De szerintem az, az többnyire erős. érthetetlen művészi üzenetek, tehát most is volt egy ilyen három különböző színű kör abból a vonalak, és akkor ez a, ez a én olvastam, ez a művészetről szól, írta ott a fickó egy oldalon keresztül. nem Mi nem ilyeneket szeretnénk, na, de, de ez az az... azért jóval konkrét a jó, de, jó, de de de, de nem, ne, te nem figyelted ezt meg? Hogy Magyarországon azt tekintik művészetnek, hogyha a művész önmagára, meg a haverjaira reflektál. Tehát ez egy ez rendkívül ö... szűk körben kommunikál de egy azt, mindezt érthetetlen. Az, az, az a baj, azért. tehát én is... Nem mondom, hogy nagyon értek hozzá, nyilván most valami is beleláttam ezekbe a, a magyar művészi körökbe, és tényleg borzasztó, tehát tényleg olyan ez egész, mint a pár száz ember csinálná, pont hogy te is mondod, a haverjának, meg magának, az egész teljesen be van ragadva így a galériákba, és nem csak az emberek tehetnek róla, hogy nem érdekli őket, mert a, a nagy része olyan ezeknek a dolgoknak szerintem, hogy, hogy, hogy hiába nézné meg nem mond neki semmit, nem jelent semmit, ezért mondom emberek, hogy fogyasszatok művészetet. www.mkkp.hu Azért mondom, hogy látogassátok most, akkor idézek egy párat. Itt van például egy behajtani tilos tábla, kis kiegészítő táblával, kivéve behajtóknak. De akkor például itt van egy másik, kivéve 5 millió forintnál drágább autóval. És akkor itt van mondjuk egy fa, amelyen, tudod, a fákat általában körbeveszik ilyen plakátok, tehát egy ilyen kis hengert ráraknak a fára, és a plakát az egy fát ábrázol. Tehát a fát körbevevő plakát az így utal arra, hogy fa, ugye? Mert hogy a fát azt ugye már eltakarja a plakát. Tehát hogy ez, a, ez a reflexió. Tehát, hogy önmagában valami olyasmivel foglalkozik a művészet, valami olyasmire reflektál a művészet, ami valódi, ami a hétköznapjainkban jelenlévő, ami a közgondolkodást formálja, ami meghatározza a hétköznapjainkat, ami az egymással még... való kapcsolatainkat determinálja. És mégsem látjuk. És arra, nem látjuk arra mutat rá, be... amit nem látunk, pedig ott van az orró. Pontosan előtt. erről van szó. Ez a művészet igazi célja, hogy, hogy mm -hmm. reflektáltasson valamire, amit a megszokás, a hétköznapoknak a rutinjai már-már láthatatlanná tesznek. Tehát, hogy kihoz valamennyire ö, abból, a, abból a fajta... Feldmár András azt mondaná, hogy abból a fajta... Én, hipnózis. hipnózisból. Mert hogy egy hipnózis az, amikor nap mint nap ugyanazok az ingerek érnek mindig, és akkor kapsz egy tükröt, hogy így megfordítják. Tehát így, így megcserélik az igéket és a névszókat, megcserélik a jelentéseket, amiknek már-már szinte törvényszerű, szinte toposszerű, vagy hogy is mondjam, tehát ezek, ezek mantrák, amiket minden nap ismételnek az agyunkba azért, hogy hogy, hogy, hogy ne lássuk, hogy valójában egy mantrát olvasunk, és ezáltal tudjon közvetlenül, direkt módon a tudatalattinkkal kommunikálni, mert ha a tudatunkkal kommunikál, akkor mi erre reflektálhatunk. Akkor mi ezzel szemben kialakíthatunk egy immunitást. De ha direktben a tudatalattinkkal kommunikál, bármilyen inger a környezetünkben, már pedig ezeknek a bármilyen ingereknek azért a 95%-a mindig reklám, ezt tudjuk. Szóval, hogy ezek az ingerek, ezek direkt a, a tudatalattinkkal kommunikálva ki tudják iktatni a mi ellenőrző képességünket ami immunitásunkat. És ezek a fajta művészeti aktusok, amiket például a gergőjék csinálnak, ezek arra mutatnak rá, vagyis hát hozzá segítenek téged arra, arra a, ahhoz, hogy egy pillanatra így meg, megrázd a fejed, mintha leöntenének egy vödör vízzel, és nézzed, hogy tényleg most mit csinálok éppen? Tényleg most egy reklámot? Hol a hazugság? Íme itt van. Vagy valami ilyesmi. Tehát kihoz egy pillanatra a hipnózisból. Aztán persze az összes többi inger, amit látsz, az nagy erőkkel küzd ellen, és újra le fog téged hipnotizálni. De ha látogatod az mkkp.hu-t, uh -huh. akkor ez nem történhet meg veled. Akkor itt van például egy nyomógomb, tudod, az ebráknál kint van. Megnyomhatod a gombot, és akkor várhatod, hogy zöld legyen a lámpa, és akkor van egy kiegészítő tábla, Belátom, hogy gyalogosként semmi jogom az út testhez. Igen. Nem, az egyébként nincsen, tehát nemmel nem lehet szavadni. Igen. És ha megnyomod, akkor megkapod a zöldet. Tehát, egy pont ez a lényeg, hogy. <gül> akkor ja, hogy kérjük, jelezze, hogy szeretne még egy kicsit itt várni. És akkor megint csak meg lehet nyomni az igent. És akkor még jó pár ilyen. Soha többé nem nyomok meg gombokat. Igen. <gül> hát, Jól a... írtam le azt, amit csinálsz? Persze, pont erről van szó, hogy, hogy, hogy tök természetesnek veszi mindenki, meg teljesen elfogadja ezt a, ezt a vizuális cuccot, amiben élünk az utcán, és, és ezért csinálunk mi, mi értelmetlen, illetve ezeket tök ellentétes üzeneteket, hogy az egész megkérdőjeleződjön, és ez ne legyen abszolút nyilvánvaló. Tehát szerintem nem kell elfogadni ezt az egész, egész dolgot, amit rázúdul az emberre, és mondom, szerintem az emberek simán jól gondolkodnak, meg simán még sokkal jobban is gondolkodnának, hogyha egyszerűen léteznének olyan egyéb források, ahonnan mondjuk a neten, meg, meg pár rádió, meg újságon kívül normális dolgok jutnának el hozzájuk. Egyszerűen. A kortárs művészek egyszerűen nem, fog, nem vállalják fel a reflexiót a hétköznapoknak a marketing valóságára, nem vállalják fel a konfrontációt adott esetben a cégekkel, kormányokkal, vagy a hétköznapok hazugságainak az intézményesülésével. Tehát, hogy egyszerűen arról van szó, hogy a művészek kicsit olyanok, mint hogyha Frakciótagok lennének valamelyik párt parlamenti frakciójában. Őnek mm -hmm. van egy jó kis helyük, egy jó kis pozíciójuk, mondjuk egy művészeti galériában művészeti Igen, körben az az az a, a fajta, Azt a fajta művészet tűri meg a rendszer, amelyik nem veszélyezteti, nem fenyegeti, és az, az egy ilyen jó híszar, ami, ami igazából nem közöl semmi. És az a félelmetes, Akinek... hogy Magyarországon a művészeti projekteknek a 95%-a ilyen. Tehát nem hypeolnánk mi téged ennyire, hogyha lennének hozzád hasonló kezdeményezések, mi azért tűztük most ennek az egy órának a műsor most egy hónapon mert keresztül utolsó, utolsó egy órájának. Egyrészt a pénz miatt, amit kaptunk tőle, de ez nem tartozik mm. a hallgatókra. Másrészt pedig azért, mert annyira, hogy hívják ezt? Fehérholló vagy a magyar degenerált művészeti, művészeti értelmiség körében. Jó, hát oké, köszönöm, meg minden... Az igazság, hogy tényleg nehéz helyzetben is vannak, tehát ezért nagyon más, hogy te egy galériába állítod ki azt, amit csinálsz. Hogy onnan az úgy kiszóljon meg az egészről szóljon, szerintem sokkal nehezebb, és valóban baromi sokszor eznek az embereknek alkalmazkodni kell egy csomó hülyeséghez. Nem tudom, De egyébként van az a... a ezvan.org, vagy valami ilyesmi. A, azoknak volt valami ilyen póló tervező, ilyen, ilyen, ilyen akciójuk, és akkor ott a felkérték a kortárs művészeket, hogy csináljanak pólókat a, az élelmiszerekben található e-összetevőkről, és ezt telenyomták vele a médiát, tehát így, mm. így paszírozták az emberek fejébe, hogy ez van, mi elmentünk erre az ez vanra és egy rakás szar volt. Szóval, mm. szóval nem igaz, hogy be vannak zárva ezekbe a galériákba, és nem tudnak mit csinálni, hanem az van, hogy egyszerűen, nem tudom, a támogatástól, vagy mitől megy valami tönkre, a, a talán ez, ez egy, ilyen, egy, egy olyan kezemélyezési amit ami tényleg így alulról jön, így megszervezi saját magát és életben marad, és nem pedig fölülről próbálják támogatni. Na hát ez az, tehát hogy, hogy ott az a csak az pont, internet. pont ez az, hogy ahol már lenne, tehát mit tudom én a szó szóval róla, hogy mi menjünk a Diák vagy én menjek, és akkor ott is plakátozunk táblák, vagy mit tudom én. És akkor találkoztunk a Müller Péterrel, és hogy elmondták, hogy már mi arra gondoltunk, hogy volt egy került egy akciónk a Föld napján a Gödörbe, hogy hogy egy ilyen márkátlanítási kísérlet volt végül is, ugye, hogy mindenki ugye tudja, hogy ezek a, a, a márkanevek a polón, ugye általában mit jelent, hogy ezzel azt akarja mondani, hogy ez illető sportos, vagy éppen szívós arc, vagy mit, ilyen olyan, és gondoltuk, hogy akkor mi legyártunk ilyen matricákat eleve, hogy akkor a szívós, meg sportos, meg dinamikus, meg fiatalos, meg, meg, meg elegáns, meg nem tudom, és azzal át lehet ragasztani a pólót, pontosan úgy, hogy kifejezd, amit akar, sokkal direktebb is rámutat ennek az egésznek a banalitására. Ezt például a, a Diák szigeten, vagy most nem is tudom, már milyen cégnév szigeten nem lehetett megcsinálni. Tehát, hogy a ott szigetem, ez ami neki egyébként cink, így hirdeti magát, hogy az ilyen legszabadabb a, a szabadság, Igen. a fiatalság, a Igen. lázadás. És akkor ugyanígy, hogy ha volt a a, mindegy egy elektromos szekrényes pályázat volt. Nyilván, hogyha egy olyan dolgot küldesz el erre, ami ezt az egész reklám, meg ezt az egész hülye világot, amiben ez a cég is van, aki ezeket csinálja, azt, azt cseszteti, az nem fog nyerni, és nem fogják kirakni. Tehát én szerintem azért én nekem tényleg azért is vagyok ez könnyű ezben, mert nincs semmi kontroll, illetve az egyetlen kontroll az a közvélemény, illetve az emberek, akik látnak, tehát csak, csak nekik kell tetszeni, és nem kell mindenféle hügyességeknek megfelelni. Ez a cenzúra valójában. Infopont a 88.1-en. Reklám. Vegyed, olvasod, mkkp.hu. Értve van? mkkp.hu. Azért mondom, hogy vegyed észre magadat, azért mondom, hogy valódi művészetet fogyasszál. Ne a szart, hanem a valódit.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 tacepaója, amit valami, valami falra ragasztottatok ki. Én, Tóth Péter betadított segédmunkás, ma nem megyek dolgozni, és ezennel megalakítom az alkotmányozó nemzetgyűlést. Követeléseim Elefántcsontpart kormánya mondjon le, több pénzt focira, adják le újra azt a sorozatot, ami nemrég ment, és volt benne az a nagy mellű nő. <gül> Legyen csajom, éjek legalább 120 évig, maradhasson nálam a talál kölcsönzési idő lejárta után is hogy talárban vannak a fiatalok. Még több focira unió valami gazdagabb országgal. Ha nem teljesítik a követeléseimet, mehetek visszadolgozni. Kiváló. De azért valaki arrakszik ezért, nem? Tehát... Uh... Biztos lehet be. Van, aki magára hát a... Az a kisebb Magyarországos plakáton például kiakadtak páran. Na hát a kisebb Magyarországos az egyszerűen zseniális. Tehát a kisebb Magyarországos, azt úgy képzeljétek el, hogy ismeritek, tehát így megvan a Nagy Magyarországnak a kontúrja. Minden tisztességes rendes magyar ember látta már a Nagy Magyarországot, legalábbis képzeletben, mert hogy azok, akik valóban éltek benne, azok már alig ha élnek. Na de. Úgy kell elképzelni, hogy van ugye a csonka Magyarországnak a kontúria, ami hát, amiben hát most mi élünk rossz sorsunk folytán, és akkor ebbe van belehelyezve egy körülbelül akkor a Nagy Magyarország kontúró ország rész, aminek hát így a körülbelül egy harmadát Budapestt elfoglalja, mert az már annyira apró. Viszont hát megvan a kontúr, amit ugye szeretünk, amihez ugye kötődünk. És akkor ez a, ez a, ez a felkiáltás, hogy kisebb Magyarországot, viszont ez a kisebb Magyarország bár egy csomó nemzettestet ugye le kell csatolni ilyen, ilyen módon értelemszerűen mondjuk a Dunántúlnak egy igen nagy része, egyrészt Ausztriához, másrészt Horvátországhoz kerülne, egy, mit tudom én, a, a, a Tiszántúlnak egy jelentős része Ukrajnához, másik része Romániához, hát Szeged Romániához kerülne. Hát ez nyilvánvalóan egy, egy nagy fájdalom, de ugyanakkor viszont Kárpótól minket a Nagy Magyarország kontúr, ami ugye ilyen módon megvalósult. Tehát Ugyan, ugyan, ugyan, ugyan az elcsatolt nemzettestek nem térnek vissza, sőt, újabb nemzettesteket csatolnának el, viszont a kontúrt megkapnánk, tehát az visszakapnánk. De vannak egy csomó társadalmi probléma is megoldódna ezzel, nem? Lehet. Könnyen lehet. Hát például az egész biztos, hogy sokan jó, jó jó járdának. Tehát egész biztos, hogy Szeget, például Romániában húzó egy, egy húzó város lenne. De Budapestnek sem lenne problémája, mit tudom én, Békéscsabával vagy Kazincbarciával nem tartan olyan sokáig, például kilépni az országba. Tehát, És egy... Kievnek de... milyen jó jön a jó, ne nyíregyháza például. Tehát, lehet felfejlődni. Ha külföldre akarsz utazni turistaként, akkor nem kéne három órát autóznod, mit tudom én, egy vagy kisvárdáig, hanem tényleg ja. egy fél óra alatt kint lennél szeglét. Szóval de kell csak az emberek gondolom, hogy nem nagyon értik, hogy ez reflexió valamire, egyfajta társadalmi jelenségre. Nyilván, ez pont ezért is volt ez vicces, hogy ez, ez a kisebb Magyarországos plakát például utána úgy, úgy megjelent a, a Népszabiban, mint a, mint a Kuruc meg mint a Kreté Magazinban. És ez a három azért, úgy kávé lefedi ezt, a, ezt az egész ezt az hát. Tehát, hogy, hogy, hogy volt aki vágta, hogy ez vicc, és volt aki meg megsértőt rajta, vagy épp akkor a másikat rögt de jó, ezen egyébként gondolkodtam is hetekig, ez már korábban meg volt hogy feltegyem a weboldalra, mert, mert pontosan ezért, hogy nekem egy így frankon nagyon vigyázom kell, hogy az ennél legyek nagyon felháborító Hát még a is pap volt egy ilyen, ami, aminek talán inkább negatív iszhangja lett, mint pozitív, de hát ott nyilván nem arról van szó, hogy, hogy én, én papnak öltözve fújkálom a város, csak hogy el, eljátszottunk vele, hogy mi lenne egy ilyen, hogyha az egyház esetleg a fiatalokat így a kor, korszellembe szűen próbálna megszólítani. Hát ez is zseniális. Hát ki van, van kint egy emléktábla. Építették a Csongrád megyei állami építőiparvállalat dolgozói 1953 tól 1955-ig. Jó, ez ilyen, hát ez a rákosi és világ élmunkások kora. Tipustervek, valamint a Szegedi Tervező Iroda egyedi tervei alapján. És akkor itt a nevek, Dabis Tóth Tótendre, stb. stb. stb. És akkor 1953, kötőjel 1955. És természetesen mindenhol a, a a emléktábla mellett körül mindenhol szét van tegelve, szét van grafitizve a fal. És akkor te kiragasztottál fölé egy kis, kis plakátot, mi szerint összefirkálták a szegedi fiatalok 1992-től 2006-ig. Tehát ez is, ez is megint egyfajta reflexió arra, hogy egy bizonyos korszak az megengedhet magának, vagy olyan jelentőséget tulajdonít saját magának, hogy az nem egy táblát, holott valójában ezek a jelek, ezek valójában semmi más nem jelentenek, mint önmagukat. Tehát azt hiszem, hogy ezt jelenti, hogyha jól értelmezem. Hát igen, meg hogy az utcák azért eléggé beragadtak a régmúltba. Ha jobban megnézed, azok a szobrok, amik vannak mondjuk, ugye kábbi a szobrok, amiket a, a reklámokon kívül a, a város így, így, így, így próbál így adni, és ott meg az a probléma, hogy ezek tök jó, ezek a 19 századi politikusok, meg minden, de így a mai fiataloknak tényleg nem jelent semmit, és ha ő a Tisza István szobrára ránézve, abból tényleg nem fog semmit érteni, és nem tudom, egy, egy, egy dátvéder szoborral tudnám mit kezdeni. Tehát, hogy valahogy kicsit így sajnos régebbi az utcakép valahogy, Milyen. mint, mint ami ennek kéne lenne. Hát igen. Hogy nem reflektál a ma emberére és a, mm. a és ma Csak ma a, a reklám. Mint, csak nem, nem, nem, a reklámoknak mint, nem van nem nem nem aktuális. Ez az elképesztő, hogy kétféle. Tehát van a, van a teljesen lejárt, teljesen múltbaragat bar, múlt érték, mm. érték Felvetés. De ez az értékfelvetés ez ma már senkinek a számára tudnos szóval, semmi Igen. jó, hogy régi. tehát Igen? semmi más erénye nincs. Uh -huh, Másrészt uh -huh. pedig, más pedig van a mának az aktuális üzenete, ami viszont semmi más, nem jelent, mint hogy vásárol. de ezt vagy utaz oda. És ezzel a... kapcsolatos az a felirat, hogy eladó, meg eladóbb, Igen. Amit így mindenre ráraktatott, hogy minden eladó végül is. Főleg szemetes kukákra azért. De el... ezzel kapcsolatban mindenre... van egy kis történet még pluszban, nem, hogy, hogy mi minden eladó. Hú, mire gondolsz? Nem, az nem azzal történt, amikor egy rendőr vagy valaki... Ja, hát az ezzel, igen. Hát ez volt az eletlen eset, amikor így konfliktusba kerültünk a rendőrséggel, épp egy kukára próbáltam ezt az eladóbb fejiratot felfújni, és akkor, akkor elkaptak a rendőrök, a, akiknek ez persze nem tetszett, és, a, és hát azt találta ki, hogy akkor új, úgy büntet meg engem, hogy, hogy lefúj engem, oda tartotta a hasamhoz ezt az eladó sablont, és akkor így lefújt ezzel a rendőr, és lefotóztad ahogy a rendőr fúj le tedés. Sajnos csak azt tudtam, amikor már hasamon van maga, ez a cucc. De komoly. De ez csak jó tök volt, komoly, tök jó volt mert ő legalább mert... nem vit be neki, ez egy nagyon fel engem lefújt, érted? Mégis. Én elmondhatom, el, el jó, el hogy lefújt egy rendőr, azért, <gül> azért az se semmi, tehát ez egy kit fújt le rendőr ebben az országban, jól lehet egy párad. De, de ez nem korrupció véletlenül. Tehát neki ott, abban a helyzetben téged be kellett volna vinni, ő pedig lefújt téged. Tehát, hogy te megvesztegedted a saját testveddel, hogy erre ő festéket fúj. Nem nem így. Végül is ez a büntetés volt, tehát a méltó büntetés. megkapni. Ő Na, elérzés, rá. érzés, fiatal ember, most De, le van fújban ilyen a, a kukának De kisza. ez a vicces, hogy erveg, én meg tök úgy gondoltam, hogy teleg most így és én is összeragaszgatok mindent, meg kilakok a hát KB megérdemlem, hogy ezt okay. ráragasszanak, vagy lefújjanak. De, te, ráadásul te, te, kukának te kukának el, meg a te Tehát ő, Ezt ő, én is próbáltam hangsúlyozni a különbséget egy ember, illetve a között, de ezt ő nem neki ez nem. a rendőrnek mióta a feladata az, hogy embereket ilyen sablonokkal lefújjon, hogy eladó. Látszik, van például... hogy nem gyakorolják, mert olyan lett. A de munka hát éppen is elég baj, hogy nem gyakorolják, és úgy gondolom, hogy ezen is megpróbál segíteni, vagy változtatni a két farkukja párt. Grafit is tanfolyam rendőröknek, ahogy hirdetett. Tanfolyam a színvonalas rendőri graffitiért. Harcolj az utca ellen az utca eszközeivel. A kurzus végére megtanulsz sablont használni, emberre fújni, fuck cops feliratot gyorsan bárhová elhelyezni, lesz saját teged. Rendőrigazolványt és festéket kérjük, mindenki hozzon magával. A rendőrigazolvány nem baj, ha hamis. És akkor itt van mindjárt egy graffiti cops felirattal. El, elérkeztünk a fájdalmas búcsú pillanatához. Még néhány esemes. Nagyon fasza az oldal, nézze meg mindenki! Írja Pepe. Erről a Zabriske Point című film jut eszembe. A rendőr gond nélkül leírja az őrizetbe vett nevét Karl Marx. <gül> Kedves Puzsér Robert, jó csobbanást! Mikor leszel megint? Kedves Robi, szép nyarat kívánok még egyszer! Ágnesírja! Srácok, sajnos a műsor végét felvételről tudom meghallgatni, ezért most kívánok nektek jó pihenést, és várom a következő műsort. Zozóka, jó nyaralást! Mit ajánlatok az Apok megvonási tünetekre? Nem hát más... is érdekelte őket a műsor tartalmasak, az, hogy nem lesz többé. Igen, most nem az a lényeg, hogy miről vagy szól, vagy. hanem hogy nem szól. Igen, igen. De még szól? Még szól? Még akár fél percen keresztül, hogy mit ajánlunk apokalipsis shitű rá semmi más mint két farkú kutyapártot Úgyhogy mkkp.hu, Értve vagyok? De tényleg, ha ezután nem kattintatok rá, ha ezután nem nézitek meg, akkor soha többet ne hallgassatok. Minden, nem is tudom, hogy jövünk, mert... ha nem nézitek. De meg. akkor hiába Érve beszélünk, van? tehát akkor itt hiába beszélünk nektek órákon keresztül, ha nem nézitek meg ezt a honlapot, akkor az egész műsornak nincs értelme, sőt a léteteknek. Sem. De te, ezt komolyan mondom. Tehát Ez a legerősebb kijelentés ennek a műsornak a történetében, hogy beírod, ha nem tudod kezelni az internetet, megtanulod, egy hónapod van rá, miért visszajövök. Értve vagyok? Visszajövök. Előne Ugyan meg ne lássam, hogy nem látogattad meg, MKKP.hu. Értve van? Szezdem kikérdezünk. Dolgozzat föl, fogyasszad, és aztán, aztán talán esetleg, hogyha jó fiú leszel, akkor megbeszéljük a további, mit kell tenned kérdéskört. Kellemes pihenést kívánok, és siessetek vissza jó nyaralást, meddig lébecoltok, mikor jöttök vissza műsorozni, már most hiányoztok. Hú, és még rengeteg, és sajnos ezt már nem tudom felolvasni, mert lejárt a műsoridőnk, de javából, hogy mikor jövünk? Hát nem máskor, mint szeptember én, az augusztus hónap az, amely a nyaralásról, az önfelett üdülésről, a lubickolásról, illetve a tirészetekre, a két farkú kutyapártnak a látogatásáról szól, azt követően viszont itt leszünk. Úgyhogy egy nagyon kellemes nyári egy hónapot kívánok, 50 fokkal az árnyékban. Sziasztok!